Capitolul 1. Căderea lui Lucifer Înainte de răzvrătirea lui în cer, Lucifer a fost un înger înălțat și slăvit, următorul în rang după fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Înfățișarea lui, ca și a celorlalți îngeri, era blândă și exprima fericire. Fruntea lui era înaltă și lată, arătând un intelect plin de putere. Înfățișarea lui era perfectă, iar statura nobilă și maiestoasă. O lumină deosebită iradia pe față și strălucea în jurul lui, mai luminoasă și mai frumoasă decât în jurul celorlalți îngeri. Totuși, Domnul Hristos, prețiosul fiu al lui Dumnezeu, era superior întregii oștiri îngerești. El era una cu tatăl dinainte ca îngerii să fi fost creați. Lucifer era invidios pe Domnul Hristos și treptat a preluat comanda care îi revenea numai lui Hristos. Marele Creator a convocat întreaga oștire cerească pentru ca, în prezența tuturor îngerilor, să-i acorde onoare deosebită fiului său. Fiul a fost așezat pe tron cu tatăl și mulțimea cerească a îngerilor sfinți era adunată în jurul lor. Tatăl a făcut cunoscut faptul că El însuși a rânduit ca Hristos, Fiul Său, să fie egal cu El, așa încât oriunde era prezența Fiului să fie ca și propria Lui prezență. Cuvântul Fiului trebuia să fie ascultat la fel ca și cuvântul Tatălui. El a investit pe Fiul Său cu autoritate să conducă oastea cerească. În mod deosebit, Fiul trebuia să lucreze în unire cu Tatăl în planul de creațiune a Pământului și a fiecărui viețuitoare care avea să existe pe Pământ. Fiul avea să îndeplinească voia și planurile Tatălui, dar fără a face nimic de unul singur. Voia Tatălui avea să fie împlinită în el. Lucifer era invidios și gelos pe Domnul Isus Hristos. Totuși, atunci când toți îngerii s-au plecat înaintea lui Isus, ca să-i recunoască supremația în alta autoritate și dreptul de a conduce, Lucifer s-a plecat împreună cu ei. Dar inima era plină de invidie și ură. Hristos a fost luat în sfatul special al lui Dumnezeu ca să colaboreze la planurile sale, în timp ce Lucifer nu le cunoștea. El nu înțelegea și nici nu i-a fost permis să cunoască planurile lui Dumnezeu. Domnul Hristos, însă, a fost recunoscut ca suveran al cerului, iar puterea și autoritatea sa trebuia să fie aceleași cu ale lui Dumnezeu însuși. Lucifer credea că el era un favorit în cer printre îngeri. El a fost mult înălțat, dar aceasta nu l-a făcut să aducă recunoștință și laudă creatorului său. El aspira la înălțimea lui Dumnezeu însuși. S-a încrezut în poziția lui înaltă. Știa că era onorat de îngeri. Avea de îndeplinit o misiune deosebită. El fusese lângă Marele Creator, iar razele nesfârșite de lumină glorioasă care îl învăluiau pe Dumnezeul cel veșnic străluceau în mod special asupra lui. El se gândea la felul în care îngerii îi ascultau ordinele cu plăcere și promptitudine. Nu erau oare veșmintele lui strălucitoare și frumoase? De ce ar trebui ca Hristos să fie onorat astfel înaintea lui? Lucifer a părăsit prezența imediată a tatălui, nemulțumit și plin de invidie împotriva Domnului Hristos. Ascunzându-și planurile adevărate, el a adunat oastea îngerilor. Începu să vorbească, iar subiectul era chiar el. Ca unul măhnit, el a subliniat preferința pe care Dumnezeu i-o acordase lui Isus, neglijându-l pe el. Le-a spus îngerilor că toată dulcea libertate de care se bucuraseră era pe sfârșite. Căci nu a fost oare desemnat un conducător peste ei, căruia trebuia de acum să-i dea în mod slugarnic onoare. Le-a spus că i-a chemat la oaltă, se asigure că el nu se va mai supune acestei violări a drepturilor lui și ale lor, că niciodată nu se va mai pleca în fața lui Hristos, că va lua asupra lui onoarea ce ar fi trebuit să-i fie conferită și va fi comandantul tuturor acelora care se vor supune să-l urmeze și să ascultă de vocea lui. A fost dispută printre îngeri. Lucifer și simpatizanții lui se luptau să reformeze conducerea lui Dumnezeu. Ei erau nemulțumiți și nefericiți pentru că nu puteau să privească în înțelepciunea lui de nepătruns ca să-i descopere planurile cu privire la înălțarea și înzestrarea fiului său cu o așa putere și suveranitate. Ei s-au răzvrătit împotriva autorității fiului. Îngerii care erau loiali și sinceri au căutat să l împace pe acest înger puternic și răzvrătit cu voința creatorului lui. Ei au îndreptățit acțiunea lui Dumnezeu de a acorda onoare Domnului Hristos și, cu argumente puternice, căutau să-l convingă pe Lucifer că el nu avea mai puțină onoare acum decât înainte ca tatăl să declare cinstea pe care o oferise fiului său. Ei au arătat cu claritate că Hristos era Fiul lui Dumnezeu, existând împreună cu Tatăl, înainte ca îngerii să fi fost creați, că El stătuse întotdeauna la dreapta lui Dumnezeu, că autoritatea Lui blândă și iubitoare nu fusese pusă la îndoială niciodată până atunci și că El nu dăduse niciodată decât porunci pe care oastea cerească se bucura să le împlinească. Ei au insistat asupra faptului, că onoarea pe care o primise Hristos de la Tatăl în prezența îngerilor n-a știrbit cu nimic onoarea pe care o primise Lucifer până atunci. Îngerii au plâns. Au căutat cu îngrijorare să-l facă să renunțe la planul lui rău și să se supună creatorului lor, pentru că înainte era numai pace și armonie și ce ar fi putut da naștere acestei voci răzvrătite și nesupuse. Lucifer a refuzat să asculte. Apoi s-a îndepărtat de îngerii loiali și sinceri, pe care i-a numit sclavi. Acești îngeri, credincioși lui Dumnezeu, au rămas uimiți văzând cum Lucifer avea succes în efortul lui de a stârni revoltă. El le-a promis o guvernare nouă, mai bună decât cea pe care o aveau acum, și în care totul va fi libertate. Foarte mulți și-au făcut cunoscut planul de a-l accepta pe Lucifer drept conducător și comandant suprem al lor. Văzând că propunerile i-au fost primite cu succes, el se măgulea că i-ar avea pe toți îngerii de partea lui și că ar fi egal cu însuși Dumnezeu, iar vocea lui autoritară va fi auzită comandând întreaga a cerului. Din nou îngerii loiali l au avertizat și au arătat care vor fi, cu siguranță, consecințele dacă el persistă în această hotărâre. Ca acela care i-a putut crea pe îngeri, putea, prin tăria lui, și să le răstoarne întreaga autoritate și, ca un semn, să le pedepsească îndrăzneala și răzvrătirea lor teribilă. Să te gândești că un înger s-ar opune legii lui Dumnezeu, care era la fel de sacră ca și el însuși. I-a overtizat pe îngerii rebeli să-și închidă urechile la argumentele înșelătoare ale lui Lucifer. L-au sfătuit, pe el și pe toți aceia pe care îi influențase, să meargă la Dumnezeu și să-și mărturisească greșala de a fi admis un gând ce punea la îndoială autoritatea sa. Mulți dintre simpatizanții lui Lucifer erau înclinați să asculte sfatul îngerilor credincioși, să se pocăiască de nemulțumirea lor și să fie din nou primiți în încrederea de plină a tatălui și a fiului său iubit. Atunci, marele răzrătit a declarat că el cunoștea legea lui Dumnezeu și că dacă s-ar supune în ascurtare servilă, onoarea i-ar fi luată. Nu i-ar mai fi încredințată misiunea lui înaltă. Le-a spus că merseseră deja prea departe ca să se mai întoarcă și că el va înfrunta consecințele, căci niciodată n-ar mai vrea să se plece într-o închinare de sclav înaintea fiului lui Dumnezeu că Dumnezeu nu i-ar mai ierta și că acum ei trebuie să-și apere libertatea și să-și obțină prin forță poziția și autoritatea care nu le-au fost acordate de bunăvoie. Așa s-a întâmplat că Lucifer, purtătorul de lumină, cel care s-a împărtășit de slava lui Dumnezeu și era prezent la tronul Tatălui, prin păcat a devenit satana, adversarul. Îngerii credincioși au alergat în grabă la Fiul lui Dumnezeu și i-au făcut cunoscut ceea ce se întâmpla printre îngeri. Ei l-au găsit pe tatăl consultându-se cu fiul său prea iubit ca să stabilească mijloacele prin care să înlăture pentru totdeauna autoritatea asumată de satana, pentru cel mai mare bine al îngerilor credincioși. Marele Dumnezeu ar fi putut să-L arunce dintr-o dată pe acest măgitor afară din cer, dar nu acesta era scopul său. El avea să-i acordă rebelului șansa să-și măsoare puterea și tăria cu fiul său iubit și cu îngerii credincioși lui. În această luptă, fiecare înger va alege de partea cui va fi și acest lucru va fi cunoscut de toți. A permite vreunuia dintre aceia care s-au unit cu satana în răzvrătirea lui să mai locuiască în cer, n-ar fi prezentat siguranță. Ei învățaseră lecția răzvrătirii veritabile împotriva legii de neschimbat a lui Dumnezeu, iar acest lucru era incurabil. Dacă Dumnezeu și-ar fi manifestat puterea ca să-l pedepsească pe acest conducător răzvrătit, îngerii necredincioși nu s-ar fi dat pe față. De aceea, Dumnezeu a folosit altă cale pentru a-și manifesta în mod distinct dreptatea și judecata înaintea întregii oștiri cerești. Război în cer. Era cea mai mare crimă să te răzvrătești împotriva conducerii lui Dumnezeu. Tot cerul părea în agitație. Îngerii erau organizați în companii, fiecare divizie având un înger comandant în fruntea ei. Satana lupta împotriva legii lui Dumnezeu din cauza ambiției de a se înălța pe sine și nu pentru că nu voia să se supună autorității fiului lui Dumnezeu, Marele comandant al cerului. Întreaga oaste cerească a fost convocată să apară înaintea tatălui pentru ca fiecare caz să fie hotărât. Cu nerușinare, satana și-a exprimat nemulțumirea că Hristos este privilegiat față de el. S-a ridicat plin de mândrie și a insistat că el ar trebui să fie egal cu Dumnezeu, să participe la consfătuiri cu tatăl și să înțeleagă planurile. Dumnezeu l-a informat pe satana că numai fiului său i-ar descoperi planurile sale secrete și a cerut ca întreaga familie din cer, chiar și satana, să-i dea ascultare absolută și necondiționată. Dar el s-a dovedit nedem de un loc în cer. Satana a arătat apoi jubilând către simpatizanții lui care cuprindeau aproape jumătate din toți îngerii și a exclamat, Aceștia sunt alături de mine!" Îi vei alunga și pe ei și vei face un gol așa de mare în cer? Apoi el a declarat că era pregătit să se împotrivească autorității Domnului Hristos și să-și apere locul din cer prin forță, putere împotriva puterii. Îngerii cei buni au plâns la auzirea cuvintelor lui satana și a laudelor lui triumfătoare. Dumnezeu a declarat că răzvrătiții n-ar trebui să mai rămână în cer. Poziția lor înaltă și fericită fusese deținută sub condiția ascultării de legea pe care o dăduse Dumnezeu pentru a guverna în alta clasa ființelor inteligente. Nu fusese însă prevăzută nicio clauză pentru salvarea acelora care s-ar aventura să-i încalce legea. Satana a devenit îndrăzneț în rebeliunea lui și și-a exprimat disprețul față de legea creatorului său. Nu putea să o suporte. El a pretins că îngerii nu aveau nevoie de lege, ci că trebuie lăsați liber să-și urmeze propria voință, care i-ar conduce întotdeauna în mod corect, că acea lege era o restricție a libertăților și că abolirea legii era un obiectiv măreț al răzvrătirii lui. El credea că starea îngerilor necesita o îmbunătățire. Nu în același fel gândea și Dumnezeu care făcuse legile și le înălțase la egalitate cu sine însuși. Fericirea oștilor cerești consta în ascultarea lor desăvârșită de lege. Fiecare își avea lucrarea lui deosebită cei fusese încredințată și, până la revolta lui satana, în cer fusese ordine perfectă și activitate armonioasă. Apoi a fost război în cer. Fiul lui Dumnezeu, prințul cerului, împreună cu îngerii credincioși lui, S-au angajat în luptă cu arhirebelul și aceea care s-au unit cu el. Fiul lui Dumnezeu și îngerii loiali au biruit, iar satana și simpatizanții lui au fost alungați din cer. Toată asta cerească l-a recunoscut și adorat pe Dumnezeul dreptății. Nicio umbră de răzvrătire n-a mai fost lăsată în cer. Totul era plin de pace și de armonie, ca și înainte. Îngerii din cer au plâns destinul celor care le fusese rătovarăși în fericire și binecuvântare. Pierderea lor a fost resimțită în cer. Tatăl l-a consultat pe fiul în legătură cu planul lor de a-l crea pe om care să locuiască pe pământ. Înainte de a-i oferi omului siguranța veșnică, Dumnezeu urma să-l pună la probă pentru a încerca loialitatea. Dacă suporta testul prin care Dumnezeu a găsit cu cale să-l încerce, omul ar fi fost în cele din urmă egal cu îngerii. El avea să beneficieze de favoarea lui Dumnezeu să converseze cu îngerii și ei cu el. Dumnezeu n-a găsit potrivit să-l așeze pe om în afara puterii neascultării.